zona gunean gaude eta topatzen ditugu hemen bilgune feministako lau lau, neska, lau emakume eta bueno, ba galdera bueno, ez dakit. A montatzen duzu zure urtero, ea zer zer den eskintzen du zure nacho, honetan. Batzuak santana den eh, eta bai Janaria eta eta Edaria eta ezakiz eh eta giroa, a ber <laughs> giro dagoen aurten. Zeba Bueno, ba, bueno, azken aldian bueno, e, erasoen kontuakin eta pixka bat ba, alerta gabiltza eta baia ja, ez egiro tokitzen dagon. Egia da orain arteko jai guztietan ez direla bai erasoak egon direla eta bueno, pixka bat e, erne alerta edo tentuz gabiltza ba bueno, maidenetan ba, eta pixkat eh espazio askeak e, izateko guztientzat. Mm -hmm. e Beste herri egin dute haula telefono horen edo hemen ere egin izan da besturte batutan txiribituak eta holako gauzak, ez dakit aurtengolako zer prestatuta dagoen edo... Printzipioz, egin dugu daletxarekin elkarlanean, e, bueno, daletxak eta horrelako txartel batzuk, eta txartel horietan bai agertzen dela, bat pixka bat eraso baten horrean nola jokatu, ze telefonotara jo, egia adasku balne honetan bai dela urre revindikazio bat, eta ja denbora dara magu lanean. Ia telefono bat eda arreta zerbitzu bat e, lortzen dugu, baina bueno, momentontan ez dago ezer. Ordu nor eskaintzen diren telefonoak dira pixka, eskoja laritzatik eta udaletxeko dugu municipaletatik eta ba, eskaintzen diren telefonoak erasobaten horrean ba, ba momenton bertan e, deitzeko eta laguntza eskartzeko. Vale, eta vale, ez dakit, eta maitzeko, lau saudete, bik itxekin duzu, beste bik ez, orduan ja, bai! Eta, mesuren, baina, txondetara urbitzen den jende guztiaren edo animatzea jendea edo jaietarako mezuren bat. Hau esatea ondo pasatzea batez ez ere, pasagabe, beti gezela eta irrespetuak Eta jaietaraz, bizrutatzea! Hori, ez da? Bai, baina. Oso, baina, ari ezken.